Itzulpen kontuetan sartuko gara jarraian, izan be, euskerazko Itzulpen gainekoak jorratzeko, blog edo uegune barria erabilgarri eta konsulta gai dago honezkero, l.org.org. L.A.R.C. dugu blog horren izenburua burua, eta baitatutu dugunez, bat ezbe gaiak eta izango dira bertan protagonista, danadala, Baigilei, galdetzea hobeto izango dugu, holan ba, e, edukiak eta topatuko dugu zan, ez zehatzago ezagutuko dugu. Garazi, arrula dugu, arduagunetako bat, elearazi.org, eta geugaz daukagu, garazi, arrazaldeon. Arrazaldeon. Bueno, dinogunez, eh, martxan daukazu honezkero eh, eta eduki edukiz eh, ornitzen, eh, basabiltzen, elearazi.org izeneko webune hori, blog erako webunea haine zuzen. Eh, bueno, dinogunez, eh, batez be, Euskarazko webunea da, batez be itzulpen eh, ingurukoa, eh, zehazki zel jarraituz edo zelako asmoaren eh, atzetik eh, sortu dozue, eh, olako, olako webune bat? Bueno, ba, <coughs> itzulietu zerru... Ba, batzela, ba, gintza, ba, kulturaren, edo, gure kulturaren parte denenian, ba, bilatu hart zituela, ba, beste esparru batzuk ahal eta anitzenak, ez da, ba, literaturan gertatzen den moduan, ba, ba, dauzka bat eta inbat esparrusarean eta beste arlo batzuk ere, ba, filosofia ero ba daukagu, ba, itzulten gintza, alako ez utxune bat zeba daukagu, eizie eta itzul baita eta orain berri ere sortu da beste blog bat honen inguruan, baina baitizkat zabalago egiteko eta igual urbilagokoa edo ez, ain, ez instituzionalizatua, ez azer. Eta batez ere helburua da ba, ba, bideo hori zabaltza eta hausnartza eta, eta, eta jendeari hausnarraraztea ere. Pizkat gizarteratza edo itzulpen gintza. Hau da, beraz, ez izango hor duan oso horri teknikoa izango dugu, gehiago da, baitzulbein gintzaren inguruko, ez da, git, gogo eta, edo lakoak izanek ez? Bai, hori da, ez, ez zuainera, ba, e, el buru edo irakurle zehatz bat edo aditu bat, maizik eta interesa daukan horok dezake eta haren ekarpenak egin, bai, guk e, asmoa edo guztia ardatz izango da, Itzulpena eta euskarara, beti ere euskararekarritako itzulpena, baina e, ikusiko zen utenez literaturarekin nahiko nahiko lotura dauka, baina bakarrik horrekin baizik eta baizkuntza berarekin ere. Orduan ez da izan itzulpenintasoa baizik eta ba, beste disiplinak ere okitu goitu hobata ere ulertzen dugulako itzulpena ba ba hori disziplinartean eta eta mugimenduan beti ere. Hortze, beraz eginugunez landuko duzu esan gaiak anitzak izango dira beti itsulpengintzaren eta horren inguruan baina nahiko gaiak anitzak beti be alderri tekniko horretatik apur bat his egin nahian eta beste lako ikuspegi bat emon asmoz. Dana da oker spanago zuen webunea 4 atal nagusitan banatu duzu edo ezan 4 gai nagusi lartzen dozu ez Zientzuk dira horrek e, gaiak eta zertarako dira abakotxea? Bueno, ba, zuko esan bezala lauditugu lau momentuz. E, asuma bada, ba, poliki-poliki elikatzea eta, eta osatzea. Zta. Baina, orain goz, ba, daukagu euskarara ekarriak, atal bat, eta hor, ba, itzulpenak, itzulpenak leudeke. E, Oraintze badauzkagu ba ian behin nahi dugu autore bat ezagutarazi eta oraintze bertan danelek itzuli zituen Joy Fargoren zenbait poema ta, eta gero daukagu Sorgineisari buruzko ere itzulpen bat eta gero beste bestatal bat litzateke ausnarketarena eta or, Bapiskat, ba, itzulpena, itzulpena ilotutako, baina, san dugu bezala, zentzu zabalean, baina, oiei buruzko hausna arketak egitea. Eta talorretan, baina hilabetero kaleratuko dugu itzultzaile atitu, eta aritu bati elkarrizketa, orain, Xavier Mendigoaren berezi hartu, berezi hartuaren elkarrizketa daukagu, eta eta gero gure, eh ausnarketak, es, mukeginakoak, eh testuak edo pizkat dokumentatutak eta eta osatuak, es. Eh iritzitzen gaugarantzua zela ez bakarri geure iritzea mateaz, e, azkenean, ba, nahi du hart, izan hartu emon bat eta eta eta, eta aberatsa ez da. Ordun, eh ba, garrantzitsua iritzitzen ba, hori ba, ba beste bat zuen iritziak eta batez ere esperientzia handiagoa duten neian ba ekartzea eta ondoren daukago ikusentzunezkoena ba hori ba bai bideoak e, edo edo alakoak eh edo asmoa daukagu da momentu bi diaspidatzi ditugu poema 2 Eta, eta azkenik azkenengo atala lapurtuak litzateke baitzak esatzen duen gixara beste webgunetatik edo, edo blogetatik interesatzen zaizkigunak ekartzea momentuz lau daude esan bezala baina esmoa da ba, ba, gehiago jartzea adibidez pentsatu dugu ba sorkuntza atala ere sortzea eta neizaitzuk pentsa bera ba sorkuntza gixara edo bir sorkuntza Mozuable hartzen dugun ba, ba guk geuk edo jatorriz edo ez dakit nola izan ba sortutako testuak ere plazaratzea. <hazitzen> Hortxe bera, zain bat e, atalentzun dugunez, edukiak be, ugariak beti be, be euskarara ekarretako itzulben gintzaren inguruan. Aitatu duzu e, atalabatzu batzuetan e, beste itzuntzarie batzuei edo behintzat e, literaturaren arloan eta dabiltzanei, e, balkarresketak, ba, edotak, gogoetak egiteko aukera bezkein jiko dutza zuela. Danadala, okarraspanago, uegunea bera elea arazi bera martsan jartzen, pertsona bi zabiltzat ezta? Hori da bai, e, momentuz, bat, danele, danele sardi ugarta, eta nineu, gabiltza hortan, baina, bueno, ari gara, dibidez, ba, e, esan dugun hola izan nahi duen, ba, bueno, iritziei aldetiketa, ba, anitza eta zabala, eta nahi duen horok partea ardezak ebai, ba, prinsipiez erantzunak eta inbaterantzun dagoeneko jaso ditugu, eta hor daude guztiak, E, blogean, baina ba inor animatuko balitzaren ba, baien ekarpenak, testuak, itzulpenak edo delakoa eh ematera edo bueno, jartzera, hor ba ba oprest, ze, ze hori da asmoa pizkatza galtza eta eta segida bat izan dezan, izan ze azken finean guk bakarri bazugu hori aurrera eramango eta ausnar berastea edo asmoa badaba denon ekarpenak behar ditugu, eh Eta komunitatea xortzea, azken finean, hori baita elburuetako bat. Hortze beraz, e, zuen deian, nahi parte hartzeko, ekarpenak e, egiteko aukerea, euki, badauka zuen e, blogaren bidez, modurik errezena, ba, artikulo bako txaren, erantzunen atalean, erantzuna iztea da, baina okerrezpanago, txartu gulertu baduzut, e, badago aukera, e, ba, itzultza giren batek edo, nahi izan ezkero, e, zer gehiago gehitzeko, zuen jotzeko, eta bere ekarpenak, e, modu, ezagito, paroago baten egiteko, ezta? Hori da, hori da, nahi duen oro, ba, badaki hor jarri dugu helbidea, Eta nahi duenak idatze zela eta eta momentuzti gaude hor parte hartzen baina baina zabaliren do ba gaude gehiago ere komunitate handiago bat edo sortzeko. Esan ber dugu eh webune honen formatua blog erakoa dala ez ba kominentzia hutsagatik aukeratu duzuen hori ala horrek be E, zera ba, parte hartzea, ekarpenak e, emoteko aukera hori zabaltzen dabelako belako aukeratu duzuen e, blog e, formatu hori? Ba, gara ja bai danel eta bai diok naiko zakin nola, esan naiko traketxak edo, gara alako kontuentan batez zereni teknologia kontuetan eta orduan duan etzen izan ala usnartutako zerbaitu aizik eta ikusten genuen eskuraragariaz zela momentu halako zerbait egitea eta eta ez garenez badituak eta eskatu nuen laguntza edo aholku dititza fizkat eta eta halako zerbaiteite gomendatu du zigute batez ere hasieran ba, nola baiit errazza dela eta zuko esan bezala baindearen partze hartzea ere sustatzen duelako erraza baita halakoak. Alako alakoak erantzutea edo edo iritzia amatea, ezta, baina ez genuen asnarketan dirik egin hau sortzerakoan edo hau hautatzerakoan, ba izik eta ba hori gomen dioz edo edo horrela sortuzan Bai, bai Bueno, hortxe, beraz, elearazi.org martxan honezkero eta e, izena berabe elearazi.org neko beresia da, deigarria eta apolita, zan egenkezta, zer dala eta aukeratu duzu, e, izen hori, elearazi? Bueno, bera, izan zen, hazi, hazi, eran gaudenean idearekin martxan eta eta ba, bakiztu, hazi, eran horrela sortzen dian ideapillo, eta eta hauten zara batetik beste, eta ba birudi bazakete ingen duzula neiz errakitser eta izan zen balako bote pronto baten eh nola ba bi bion izenaiek izena biltzen ditu ez nolabait banele eta eta garazi eta eta aldi berean ba hit sortua e, da beresez da tristitsene izan dezagun baina Euskarak ematen duen balia bideekin, ba, ba erazi atzizkia balaukagor, eta eta ele, solaz, hori zen azkenean itza edo asmoa, eta eta aldea eraztea. Ez? Mm -hmm. Sormen so, so batez so bat osorkuntza, ba hori, ba, ba ele eraztea, solaz eraztea, eraztea, eta hori da biltzen mm -hmm. duena itzenak berak ere. Hortze ba, esan nahi handia, beraz, Elearazi itzaren edo izenaren azpian, eta badudabarik nahiko garbi, geratzen hizkuntzaren izkuntzaren inguruko zerbaitetala, elearazi.org elbide hori kasunetan dinogunez, itzulpen gintzari dedikatutako, weborria horria, euskerazko itzulpen gintzari, batez be, euskerara ekarritako, e, testu ehi eta gainerakoei ehi, elearazi.org, honezkero beraz, e, debora guztian dinogu garazi, ba, web barria, eta, baina, e, izatez, ja, badukaz, e, pare bat hil edo, badarobaz, e, sartzen, ez da? Bueno, ba, eramagu, baina baina ez zago, zen ezagun zabalik ze, zerbait sartzen duzun momentutik ba, ba sartzen zaitezke ez, horran, jendeak ikustezak baina, baina bueno, hazi eginen duela pare bat ilabete luze eta sartzen eta probatzen zen bezala lehen, ba ba, zarazo, jaioak teknologia berriekin eta kurioso egin da Eta pixkat Manola zebileen edo funtzionamendua ikutzen baina berez asiazi baduela ba aste bi, ustur martsoaren amabian edomartxak hamaik hamabi egin genuen esan ezagun publizitatea, edo zabaldu genuen eta eta abiatu nahi genuen ere ba, eduki batzuekin ez du orduan berez orduan izan zen esan ezagun. Ez Ba, sorra eraz Hori da, azkenean hortxe egintzen duen publiko Elearazi elea Sortuta egoala, baina Lendik behez hartutako edukiei esker Honeskero ondo ornitutako webunea Dala esan beharra edugu eta gortzen nahi da egiteko aukera Elearazi.org Elbidean izango dau, bertan baitzulpen gintzaga Sortutako hainbat eta hainbat kontu, behintzak kontu anitzak e, bai, ugariak e, eta esan dugunez, ekarpenak egiteko aukerea bebai horretarako zabalik dagoz eta danele eta garazi buntzatzale biak guegunearen ardua dune biak, eba garazi eskarrak asko zuen gaineko azalpenak emotatik eta suerterik honena proiektu honegaz. Zuei, eskar